«До нас хтось прийшов, мамо?» На порозі веранди стояла Іринка. «Господи, невже й вона злякається мене?» «Ларибуз когось побачив, – сказала я. Кого? Не знаю». Я з острахом набдежалася до доньки. Але Іруська не злякалася. Навпаки, вона притулилась до мого живота. Я погладила її по голові. Іринка підвела голову, зирнула допитливо і сумно. Матусю, ти, ти плакала через Наталку? Ні, сказала я, ні. Ходімо до кухні, готувати вечерю. Я сказала майже правду. Я плакала не через старшу дочку, так. Але що ж діється зі мною і довкола мене? Чому я злякалася кота і пса? А може не я? Тоді хто? Треба йти готувати пілу для порусяти, подумала я. П'яте жовтня. Минуло прогасінне свято. У газеті З'явилася дуже гарна стаття про мене. Більше того, я стала відмінником освіти, отримала й грамоту, яку на районних зборах вручив голова адміністрації. Ось так, Світлано Ігорівно, сказала я собі, коли після вручення мене вітали колеги. Михайло Вікторович, наш директор, сказав, що на пенсію я повинна піти заслуженою вчителькою України, а може з орденом, скажімо, княгині Ольги. А потім, коли ми вже сідали у шкільний автобус, щоб вирушити загоряни, я почула цей голос. Тихий, пронизливий, благаючий, звучав далеко-далеко, і слів було не розібрати. Але яка дивна, ніжна і той же час пекуча, палюча, пронизлива туга звучала в цьому голосі, вкотре я запитала, що це таке. Звісно, відповіді не знайшла, як і минулі рази. А потім полилась не менш дивна музика, яка теж приходила наче б десь здалеку. Вона заколисувала і водночас кудись скликала. І раптом я знову полетіла. Цього разу політ був із заплющеними очима, від страху, сорому, відчаю. Я отямилася над нашим селом. Приземлилася. Зазвучала моя мобілка. Де ви, Світлано Ігорівно? питав директор. Ви так раптово зникли, ми стоїмо біля ресторану. Пауза. Я гарячкове думаю, що сказати. Я в Загорянах. В Загорянах? З голосу чули, що Михайло Вікторович, неймовірно здивований. Ви жартуєте? Ні, бачите, я відійшла від вас, побачила свого знайомого і сіла до нього в машину. Ви відоїхали за десять хвилин? Так, у нього джип. Ми, власне, тільки під'їжджаємо до Загорян, збрехала я. Але ж могли попередити, докірливо промовив директор, а то ми не знали вже, що й думати. Хоча вони не помітили, як я злітала, подумала я і полегшено зітхнула. Тут я вперше подумала, що колись мене б назвали відьмою за моє вміння літати і спалили б на вогнищі. Може, я насправді відьма? Але ж відьом я не вірю. Який ось як Тоді що зі мною? Я сумовито посміхнулася. В голові заслукали молоточки страху. Дрібно-дрібно. Восьма -дрібно. жовтня. Вчора був приступ головного болю і картини, які поставали переді мною, блакитна постеля з обрисами міряжів дерев, будинки, що наче плавали чи то повітрі, чи всередині величезних прозорих кульок, дивні рослини, що наче тримали на собі у той же час обрамляли ці будинки, і сьогодні я нарешті зважилася поїхати до районної лікарні. У мене виявився цілком нормальний, бо навіть ідеальний тиск – 120 на 80. Чиста починка, добрий шлунок і чисті легені. Гарні показники при енцефалограмі мозку. Добре, якщо ви наполягаєте, я дам вам направлення до обласної лікарні, сказав районний невропатолог. Хоч підозрюю, що у вас просто перевдома. Може, я вам усе ж випишу вітаміни, поприймаєте. Ні, давайте направлення, наполягала я. 12 жовтня. Ще три дні вагань, вагань і сумнівів. Я прагла нового обстеження і боялася його. Сьогодні я його вирішила. Пройти, вже в Луцьку, в обласній лікарні. Насилу силу Петра їхати зі мною. Діагност той самий. Всі мої органи, серце, печінка, шлонов, підшлункова, нирки працюють нормально. Дуже навіть нормально. Діагност. Жінко, у вас серце і печінка 20-літньої дівчини. У гарному стані все інше. Проживете ще років 50, а то й більше. Не сумнівайтеся. А голова... Ніякої пухлини в голові. У вас, можливо, була перевтома? У вас я не знала, що мені робити: плакати чи сміятися. Я зважилася на відчайдушній крок. Поклала невропатологу на стіл 50 гривень і попросила його зателефонувати в знайомому психіатру, якщо таке є. Хай мене обстежить.